Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. I vår Folkminnespodd brukar vi ta upp både gammal och ny folklor. Det vill säga prov på anonym folklig kreativitet. Antingen det handlar om sängner, visor, ordspråk, sederbruk eller trosföreställningar. Och något som vi vet, både Bengt och jag, och har lagt märke till, det är att det finns folklor om praktiskt taget det mesta. Vilka ämnen man än intresserar sig för, så nog hittar man folklor som har uppstått kring de här ämnena. Det är folks tankar och fantasier kring stort och smått. Och nu har du ett exempel på det, Bänk där. Ja, det var när jag hörde på Vetenskapsradion i P1. Och det var ett program som handlade om våra Marinbiologers och oceanografers arbete med att studera havsbotten i Östersjön och i andra hav. Att kartlägga vilka delar av havsbotten som är döda till följd av utsläpp och föroreningar och vad vi kan göra för att få bukt med de här problemen. Och I vår tid har forskarna tillgång till en avancerad teknologi när de håller på med sina mätningar. En teknologi som inte stod till buds förr, men oceanografin som vetenskap har en hög ålder, även om de tekniska hjälpmedlen var enklare förr. Det var lod, klockor. Den viktigaste uppgiften då det var ju att skapa kunskap om havsdjupen, att kartlägga grund och under vattensbankar, skapa sjökort så att inte fartygen skulle gå på grund och förlisa och så att fiskare skulle veta var fiskebankarna fanns. Och bland gemene man uppstod det efterhand fantastiska historier om hur arbetet under vattenytan gick till. Och i många av de sängder som spreds var djävulen inblandad. Runt om i Sverige och Även i Finland har man berättat att den kände trollkaren Faust som levde på 1500-talet att han hade ingått förbund med Hinonde och förmått honom att tillsammans med Faust fara fram i en glasvagn på Östersjöns eller vänens botten så att Faust skulle kunna göra ett sjökort över alla grunden och djupen. Enligt den västsvensk skepparsägen skulle de båda ha kuskat fram och åter på Väners botten under ett helt års tid. Och de sjökort som Faust ritade, de ska ha använts i långliga tider. Gamla Vänerskeppare påstår att tillförlitligare sjökort finns inte den dag idag är. Många associerar nog Faust gestalten till Göters berömda skådespel. Men Johan Faust är antagligen en historisk person som var född 1480 och som ägnade sig åt astrologi och det som kallades magia naturalis och det var ett slags experimentell naturvetenskap. Efter sin död blev han huvudperson i en folkbok som handlade om hans förbund med djävulen och hans fruktansvärda endalykt när Satan kom och hämtade honom. Den här folkboken fick väldigt stor spridning och Faust han blev urtypen för en person som hade ingått en pakt med djävulen för att få rikedom och andra fördelar under jordelivet. Men det var nog si så med kunskapen om vem den där Faust var. I sängerna, de svenska sängerna, så går han ofta under namnet Faktus- och sägs vara bror till Martin Luther. En annan sägangestalt som också ska ha kunnat ta sig fram på havets botten- det är han som kallades Kjetil Runske. Tillnamnet Runske betyder den runkunnige, den trollkunnige- och enligt den sägen berodde hans trollkunnighet på att han hade rövat en runstav fulltecknad med magiska runor från självaste Oden. Och om Kjetil Rumske berättas att han hade välvt en glastunna över sig som gjorde det möjligt för honom att vandra på havsbotten. Glastunnan är uppenbarligen en omgestaltning av de dykarklockor som introducerades i Sverige på 1600-talet med en, en, en luftkudde högst upp som tillät dykaren att andas. Och I en sägen så vandrar Kettil från fastlandet hela vägen till Gotland. I en annan går han på Dällensjöarnas botten i Hälsingland– och i en tredje så vadar han genom hela Vänen och Glafsfjorden och andra sjöar i Värmland för att undersöka hur djupa de är. Och efteråt så kan han berätta om vidunderliga fiskar som man har sett utanför glastunnan. Det här historier sätter verkligen fantasin i så måste jag mm. säga. De är så bildrika på något sätt. Ja, ja. Men vi kanske också ska påminna om en sägen som har berättat så många svenska Präster med namn om som var trollkunniga, och de hade ju gått i djävulens skola i Wittenberg. Ja, nu är vi, vi är ungefär då i samma tid som berättelserna om Faust och Kettildrumska, nämligen övergången från katolsk till protestantisk religion i Sverige. Och det är ett faktum att många av de första protestantiska prästerna i Sverige. Precis som Martin Luther hade studerat teologi i den tyska staden Wittenberg. Och eh, om de här svenska prästerna så heter ofta att... Ja, var man Wittenbergs präst då kunde man mer än andra. Då hade man lärt sig inte bara teologi utan också en hel del magi och trolldom. Och en sägen som har då berättats om många svenska präster det är ju att... Eh, de kom till Wittenberg och... Där så fanns det alltså i en källare en skola där det var djävulen som stod för undervisningen. Mm. Och han hade ett villkor för sin undervisning och det var att han skulle få den präst som gick sist ut ur skolan. Och sen hade de då en hel termin och fick lära sig väldigt mycket trolldom och annan mm. magi av fan själv. Men när det blev dags då att gå ut så var det då en svensk präst som råkade vara sist. Och eh, djävulen stod beredd där att sätta klona i honom. Men då säger prästen att eh, ta den som är bakom mig och peka på sin skugga. Och eh, i sängarna så är ju djävulen ibland lite dum. Så att han tar då den här skuggan. Och sen var den prästen skugglös. Det var många som såg att eh, när han. Stod där i predikstolen när han var ute och gick så blev det ingen skugga efter honom. Men trolla, det kunde han. <laughs> en eh, annan som eh, precis som Wittenbergs prästerna fick rykte om så att vara trollkunnig det var ju vår stora 1700-talsförfinnare Kristoffer Polhem. Och Arvid August Afselius han återger i sin Svenska Folkets sagahävde en sägen som han Upptecknade efter en soldat vid Upplands regiment. och eh, Tänk på då att den här uppteckningen gjordes, eller publicerades alltså i stort sett mitt mitten på 1800-talet. och Det kanske man inte föreställer sig när man hör den. Eh, den lyder så här. Eh, bland svenska folket går många säng om polhem. Så som en trollkar som kunde sätta liv och rörelse i både stockar och stenar. Bland sådana sagor må här en i Uppland allmän berättelse förtäljas. Än dag hålls på Ekolmsund på midsommaraftonen en folkfest då godsets underlydande bönder och arbetsfolk samlas på gården till dans och förblägning med öl ur husbondens källare. En rik och girig man bodde en gång på Ekolmsund. Han hade polhem till gäst och frågade honom. Skulle inte du som är en sån konstnär kunna göra mig slotterkarar av järn som slog mina ängar så att de snåla bönderna slapp dricka ur mitt goda öl? Och jo, svarade Polem, och gjorde åt honom tolv slotterkarar av järn med vassa liar försedda, så ställda att de fällde gräset tätt in vid marken så som hade det skett med rak knivar. Han visade sedan godshären hur han med en tryckning på en fjäder skulle sätta dem i rörelse. Slottertiden kom och godsägen gick ut på ängen som lutar ner från gården mot sjön. Där ställde han upp sina tolv slottekarar och tryckande på fjädern så som han var lärd satte han igång dem. Han gick baklänges vän mot dem och såg med stor förnöjelse hur de följde efter med jämna steg och säkra slag till dess de kom så långt ner att de intog ängens hela bredd. Då började han se sig om och märkte att de kom honom allt närmare och närmare in på livet. Halt, ropade han, men Polem hade inte mäktat ge dem hörsel eller förstånd att lyda kommando. Förvirrad av sin förskräckelse sprang han en hit en dit framför sina döva slottekarar till dess han sjönk ner i en dybotten, botten där han och de vassa liarna blev avhuggen till midjan men Polems slottekarar höll sitt led rakt fram tills de sjönk ner i sjöbotten där ligger de än idag alla tolv. Ja, det är ju rätt fantastiskt det här att så långt före de första berättelserna om robotar, alltså konstgjorda människor som så att säga, tar över och, och det blir en fara så har vi den här sängnen om Polhems eh, slotterkarar av järn. Och eh, det finns ju flera berättelser just om vetenskapsmän som på något sätt Gjorde fantastiska uppfinningar och i Värmland i Karlstad så fanns på 1700-talet en, en man som hette Hublein eller Hojblein och kallades för Hubelejen eller Hebeleien. och Om honom går det ju många berättelser. Selma Lagerlöf hörde dem i sin ungdom och har med dem i Gösta saga. Och en av de här som jag tror att vi kanske någon gång tidigare har nämnt- det var ju att eh, huberlejen gjorde sig vingar av, eh, ja, av olika material- som man sedan fäste på sig själv och sen så klev han upp på ett högt ställe. Och så började han flyga och han hade då kunnat flyga ja, flera hundra meter- innan han till sist då störtade. Mm. Ska vi runda av med något helt annat- nämligen en historia som jag läste i Vi- och som handlade om hur Lasse westman reporten 1977 rapporterade om en medelålders fru, en välansedd kund som segnade ner när hon passerade kassan i ett varuhus. Och när hon ramlade, eller förlåt, när hennes hatt ramlade av så trillade det ut en djupfryst kyckling. Tanten hade försökt snatta, men den iskalla kycklingen gav hennes hjärna en köldchock som i sin tur orsakade en blackout. Det här säger det väl något, va? Ja, jag minns mycket väl den här artikeln i Vi och även ett fotografi som togs av Lasse Westman för att det visar sig nämligen att sätter man en djupfryst kyckling på huvudet och sen trycker ner en hatt så trillar både hatten och kycklingen av. Det går inte helt enkelt. Men jag tror att han hade tagit någon annan vara som gick lättare. Ja, han gjorde ju sån här riktig undersökande journalistik. <laughs> journalistik mm. va? Han konstaterade nämligen att han kunde få in en plaskorv med pulsa i hatten utan problem. Men det här var en riktig klintbergare, sa han framför allt. Ja, alltså det var ju innan det här begreppet klintbergare hade föds som... Men, Lasse Westman och jag, vi hade alltså väldigt tät kontakt på den tiden och jag skrev om de här moderna vandringsägnerna i tidningen Vi. Och sen då, några år senare så kom den här boken Rottan i pizzan ut och då var det en journalist på DN som heter Bo Åkermark. Han föreslog benämningen Klintbergare på de här historierna mm. och... Det var helt klart att han försökte lansera det här ordet för att under ett års tid så tror jag att han fick in det åtminstone i ett halvdussin artiklar. Och det räckte för att andra journalister skulle haka på. Och jag har googlat på ordet, det är inte lika vanligt som Wallenbergare som ju är en, en slags biff- men det är något vanligare än en mollbergare som är ett simhop ja, och nu sitter en livslevande klintbergare i folkminnespodden och som gärna vill ha tips om det finns andra sådana här berättelser som förefaller verkliga men som kanske egentligen inte är det och som vi skulle kunna kalla för vandringssängner av olika slag, vårtidssängner. Hör över till oss med en e-post till adressen lyssna folkminnespoddense eller skriv en kommentar på vår Facebook-sida Och eh, Vår podd den är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Ett sällskap som har en historia som sträcker sig lika långt Baketiden, som det vi brukar ta upp i vår podd, nämligen 250 år tillbaka i tiden. Patriotiska sällskapet grundades redan 1766.